Hoofdstuk 59 Jozef vraag na Herodes die antwoord van Maronius Pilla, die leidingskroon en die vreeslike einde van Herodes. Daarna het Jozef aan Maronius gesê, daar ek nou dier die grote barmhartigheid van my Elohim en my meester ingesien het, dat in u geen boosheid meer heers nie, vertel my dan, hoe dit volgens u waarneming met die hart van Herodes gesteld is, ten opzichte van die kinders wat hy vanweer die nieuwe koning van die Judeërs vermoor het? Het sy hart nie week geword dier die onskuldigste bloed van die kinders en dier die geweeklaag van die moeders nie? Wat sou hy doen as hy dier een nieuwe bericht sou verneem dat hy onder die baie vermoorde kinders toch nog nie die rechte kind vermoor het nie? En wat? as dit om ter oore sou kom, dat die rechte kind in goeie toestand nog erends in Judea of Palestina sou lewe. Nou het Maroneus Jozef verbuisterd aangekyk en na rukkie gespreek. Waarlik, baie wijse man, daarop kan ek jy niks anders antwoord as. Indien jy van die kennis en slechte gebruik sou wil maak, en van die 10.000 pond goud sou verlang, waarvoor ie aan hom met sekerheid die rechte kind sou verraai, voorwaar, ie sou die enorme bedrag vooruit ontvang het, want goud is vir die tiran niks in vergeleke met sy heersig nie. Omdat hy soveel goud besit, dat hy huise van suiver goud sou kon bou, heg hy nauweliks waarde daaraan maar as hy sy troon vir homself sou kon verseker, dan sou hy al sy goud in die see gooi en daarvoor een wereldvol mense laat doodslaan. Kyk ook nou vir my wou hy anvankelijk met goud, diamante, rubyne en groot perls omkoop, maar my echte Romeinse patriceers deugde het hierdie ou bloedhond hiervoor streng tereg gewys. Dit het sy toer in echte nog meer ontbrand, en hy het my toe om sogenaamde patriote, patriotise redes met Rome gedreigd. Het moest toe wel doen wat hy wou hee, daar was vir my geen uitweg moendlik nie, want hy het my een selfvervaardigde dokument gegee, waar volgens hy die hele verantwoordelijkheid in Rome op hom self geneem het. Daarom was ek gedwong om so te handel, soos wat aan u zekerlik bekend is dat daar dis uit sy hart tot nou toe niks goeds te verwag is nie, daarvan kan u volkome seker wees. Ek gloe dat ek, u wat so'n wijse man is, nouliks meer hoef te vertel oor hierdie ware koning, oor al, alle helle vie, en oor hierdie levende Medusa hoof. Joseph sê, die ewige een, die ware Elohim sien u vir hierdie getrouwe woorde. Gloe my, hy sal van hy self daarvan oortuig. Elohim die Ewige rechtverdige sal hierdie uitvaagsel van die mensdom nog op hierdie wereld te kroon, waarna hy so bloeddorstig verlang op sy hoofdplaas, waar oor baie in die wereld hulle sal verwonder. Nou hy die kynkie sy hand hoog opgehef en weer baie duidelik gepraat. Herodes, Herodes, Ek het geen vloek vir jou nie, maar een kroon sal jy op hierdie wereld dra, wat vir jou tot groot kwelling sal word, en pijnlijker sal wees as die las van die goud, wat jy aan Rome moes betaal. Op die selfde oomlik waarop die kankie dit in Egypte uitgesprek het, is die roodes met luise oordek, en sy dienaars het gedeer na die rest van sy lewe Niks anders te doen gehad as om om te suiwer van die luise wat hulle self steeds vermeerder en ten slotte ook die dood van sy liggaam veroorsaak het.